إله إلا الله وحده لا شريك apa hukum men حمل الحقيبه في داخل حمام فيه al Jadi pertanyaannya bagaimana hukumnya membawa tas yang di dalamnya terdapat mushaf Al-Quran ke dalam WC? Dzikrna annahu la yadkhul ila al-hamam bishay'i fihi dzikrullah. Naam. Ya. Terus ya. Ana نعم أنا أنظر هذا ترجم الإجابة كرر لي شيء كررني الإجابة طيب ذكرنا فيما تقدم أنه لا يدخل إلى الحمام بشيء فيه ذكر الله نعم لا القرآن ولا المتون العلمية مثلا نعم بسم الله صلواته والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم pada pelajaran sebelumnya kita sudah menyebutkan Bahawa tidak boleh sisi orang masuk ke WC dengan membawa Quran ataupun di dalamnya terdapat tulisan-tulisan misalnya zikir-zikir. Ini tidak boleh masuk dengan Al-Quran di dalam WC kecuali 'inda dharurah, yaitu dalam keadaan darurat. Fa idza min as-sariqah kalau dia takut ada yang mencuri kurannya tersebut atau bukunya yang di dalam terdapat zikir-zikir au kan fi makan ya'rif annu mumkin ya'khudh ba'd al-kuffar al-mushaf wa yaqatt'uh wa ma'a al-dhalik fa hadha yadkhul bihi lakin yadh'u fi dakhil jaybihi wa la yaj'alhu maftuh n'am aw ketika misalnya dia berada di tempat yang mana kalau dia menaruh Al-Quran itu di luar maka orang-orang kafir misalnya mereka mengambil Al-Quran tersebut kemudian merusaknya maka keadaan seperti ini adalah keadaan darurat boleh baginya masuk di dalam WC bersama atau memasukkan Al-Quran tersebut dalam kantungnya akan tetapi jangan sampai dia membuka Al-Quran tersebut. Nam. Wa yakul sye mata ma'mun. Nam. Nam. Di sini ada pertanyaan kapankah makmum mengucapkan amin? Thumma yaqul hal ma'al imam? wassalam idha amana al-imam fa aminu. Yani ba'da an yu'min al-imam nu'min nahnu. Wa idha lam nasma' ta'min al-imam nuqaddir annahu amana thumma ba'da Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda Jikalau imam sudah mengatakan amin Maka katakanlah kalian amin Maka kita mengucapkan amin Setelah imam mengucapkan amin Kalau kita tidak mendengarkan imam Mengucapkan amin Maka kita memperkirakan uh, Kapan imam itu Atau uh, kita uh, Misalnya waktunya kira-kira berapa imam itu Mengucapkan amin Kemudian setelah waktu tersebut kita Mengucapkan amin Nah ويقول هنا شيخ ما حكم سجد سحبي وكيفيته شيخ؟ أجعل لكل ورقة سؤال واحد فقط أحسن. في. نعم كل ورقة سؤال. رأس هذا لي. هتوضعه. لكن تجيب شيخ كورونا شيخ؟ نعم. كورونا شيخ. ما حكم سجد سحبي وكيفيته؟ ذكرنا tema taqaddum sujud sahwu berkaitan dengan sujud sahwu bahwa la bad fi tarki arkan yaati birukn wa ma ba'da arkan wa kita sudah menyebutkan bahasanya ketika kita meninggalkan rukun maka kita harus mendatangkan rukun tersebut kemudian kita mendatangkan yang setelah rukun tersebut kalau kita tidak mendatangkan rukun tersebut maka salat kita itu batil وكم سجى الصحبى واجب إذا ترك ركن أو واجب من واجبات الصلاة نعم. إذن dia melaksanakan صلاة الصبح kalau meninggalkan rukun dan wajib-wajib shalat. kefiyat uesi? نعم. kefiyat u? kefiyatu يكبر ويستد ثم يكبر ويجلس ثم يكبر ويستد ثم يكبر ويجلس ويسلم بلا تشهد. نعم. يعني الان اما ان يكون السجود للسهو sesudah salam بعدا ينتهي membaca tashahud akhir dan tashahud ibrahimiyah kemudian dia mengatakan Allahu Akbar kemudian dia sujud ia qul dan dia mengatakan dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Tsumma Kemudian dia bertakbir dan duduk. Yaqul rabbighfirli. Kemudian dia mengatakan rabbighfirli. Tsumma yukabbir Kemudian dia bertakbir dan sujud. Wa yaqul subhana rabbiyal a'la dan mengatakan subhana rabbiyal a'la. Tsumma Kemudian dia bertakbir dan duduk. Wa yusallim dunan yaqul shay dan dia salam tanpa mengucapkan apapun. Wa mesti lo bagus salam. Dan perbuatan ini juga seperti seperti sesudah salam. Nah, yes, le syekh wassalamu alaikum. Ma'hum al-basmala, soang kana fil wudu atau fil iqtisal dari yang nira alwujub dan منهم من يرى, من يرى كالشخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يرى انها مستحبه والعسل ان تاتي بها ولا تتركها نعم. jadi pertanyaan di sini apakah mandi apa hukumnya mandi tanpa baca bismillah jadi hukumnya tadi sudah disebutkan oleh syekh bahwasanya uh, membaca bismillah ada yang mengatakan wajib ada juga yang uh, mengatakan sunnah uh, Syek, uh, Muhammad Soleh bin Sa'imin mengatakan. Nama beliau mengatakan sunnah. Allahu amin. Soal Imam Ahmad رحمه الله تعالى عن تحريك المسبحة أحسن من قولنا السبابة. فقال نعم يحركها شديدا. نعم. Pertanyaan di sini bagaimana hukumnya menggerak-gerakan jari telunjuk secara berlebihan? Imam Ahmad pernah ditanya, yaitu tentang menggerak-gerakan jari dengan berlebihan. Maka Imam Ahmad mengatakan bahwa e, seorang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 akan tetapi digerakkan dengan cepat. Dua nafak al-khafat atau al-tahliq. Naam. Kenapa saya tidak mengatakan ini? Saya tidak mengatakan ini. Saya tidak Alhamdulillah. Ya. Kolish Jama Qasr mungkin najaluhu satu safar. Nama al Qasr le ay salah. Jadi pertanyaan di sini bolehkah Jama Qasr dijadikan satu ketika uh, safar. Nama ay salah yang tukasr. Kita ya. harus mengetahui solat apa dulu yang dikasar. Ma yang awamahulah Sunnah. Di Qasr, dia kau Qasr al-Rubagiyah. Qasr al-Rubagiyah. Lama mengatakan bahasanya Qasr itu pada rakaat-rakaat yani, yang empat. Ay Salat itu tuksar. Kul Salat that arba rakaat. والعصر والعشاء. Ama Fajar والمغرب. Hadislah tuksar. Setiap salat yang empat rakaat itu bisa dikasar. متى تقصر الصلاه تقصر الصلاه عند السفر نعم اذا سافر الانسان نعم dan salat dikasar ketika sisi orang itu safar طيب يبقى معنى الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء dan yang tersisa dari kita yaitu menggabungkan antara zuhur dan asar itu di jama kasar begitu pun maghrib dan isya amma jam' at taqdim au jam' ta'khir Baik itu jama' takdim Yaitu didahulukan Atau di jama' ditakhir Jama' takdim An' yuqaddim al-usr Ma'ad-zuhur Fi waktad-zuhur Dah pun jama' takdim Yaitu Mendahulukan uh, Salat-zuhir Dimasukkan di dalam waktu zuhur Awal Al-isha Ma'al-maghrib Fi waktad-al-isha Atau Maghrib dengan isya Pada waktu isya Atau jama' takhir Atau Menggabungkan Yaitu jama' takhir Kan'i uakhir al-zuhur ila waqta al-'asr wa yusalli adh thumma al-'asr thaniyan fi waqti al atau dia salat zuhur pada waktu asar dan dia harus mendahulukan salat zuhur dulu wa yu'akhiru al-maghrib ila waqti al-'isha yusalli maghrib awwalan thumma al-'isha thaniyan fi waqti al kemudian dia mengakhirkan salat maghrib pada salat isya dan dia mendahulukan salat maghrib kemudian salat isya mata yakunu al Dekarna, bila akan al-Qasir, al-Qasir untuk salat ruba'iyah untuk musafir. Nama. Jadi kita sudah menyebutkan al dan jamat tadi, dan al itu dilakukan pada safar dan pada solat-solat yang rakaatnya ada empat. Jika salat al-musafir, jika salat al-musafir, jika kalau syar' musafir itu salat munfaridan dia sendiri atau imam. Atau jadi imam, atau khalf imam musafir, yqshar al salat atau dia berada di dalam, di, di belakang imam yang musafir dia apa dia mengkosor yang ruba'iyah tersebut yang 4 rakaat Fmada yasna, yusalli al ruba'iyah rakaatin, iaitu yqshar Apa yang dia lakukan, yaitu dia mengkosor yang empat yang tadi. Lakin in salla khalf imam mukim. Yusalli empat rakaat. Akan tetapi kalau dia solat di belakang imam yang mukim, labu dan yusalli bersolat al-imam, i.e. empat rakaat, walau aqser. Maka dia harus solat dengan solatnya imam tanpa mengkaser. Hatta kalau ada raka' imam raka' wa'hidah. Walaupun dia mendapati imam itu satu rakaat. Yakum wa yakti bersalah rakaat. Itu dia berdiri dan dia datang uh, tiga rakaat yang dia harus lakukan. Lakin honak mas'alah yanbah 'alaiy asy-Syaikh bin Akan tapi di sana ada masalah yang diperingatkan oleh Muhammad ibnu Utsaimin rahimahullah. Annal musafir wa asanisi orang musafir Jika kan yasma' an-nida' fa dia mendengar azan yasjib 'alaiha an yujib Maka wajib baginya untuk memenuhi panggilan tersebut dan salat berjamaah. Innal jama'ah la tasqut Ani Musafir, karena jamaah itu tidak gugur kewajibannya atas Musafir. Hatta fi hal al harb la tasqut al jamaah. Walaupun itu pada keadaan perang, tidak boleh apa tidak boleh lalai dari berjamaah. Oleh apa syurga salat al khuf? Oleh kerana itu disyariatkan salat al khuf, lian al asal al istimah. Karena asal itu adalah untuk bersama-sama. Rabbu aqid. Rasul itu wahid wa nabi wahid nabi kita juga wahid yaitu satu wa din wahid agama kita satu wa qibla kiblat kita satu wa salawat khams dan salawat itu ada lima salat wa jumat kita satu al asl an takun jumuah wahidah fi kull dan asal dari jumat itu supaya setiap negara itu memiliki jumat oleh itu, kesemua orang yang berkhidmat di dalam masjid itu adalah orang yang berkhidmat di dalam masjid. Dan kesemua orang yang berkhidmat di dalam masjid itu adalah orang yang berkhidmat di dalam masjid. Dan kesemua orang yang berkhidmat di dalam masjid itu adalah orang yang berkhidmat di dalam masjid. Dan kesemua orang yang berkhidmat di dalam Dan kesemua orang yang berkhidmat di dalam masjid itu adalah orang yang berkhidmat di dalam yang yang berkhidmat di dalam Halo manhia Rasulullah. Diapa yang selamat itu wahai Rasulullah? Lam yas'aluna al-firaq allati fi naah. 'an al-firqah an-naajih. Mereka tidak menanyakan orang-orang yang menyimpang tersebut akan tetapi mereka bertanya tentang orang-orang yang selamat. Faqala 'alaihi salatu wassalam, Rasulullah mengatakan, humul jamaah. Mereka adalah orang yang berjamaah Wa dan di dan di riwayat yang lain, al-ma'ana 'alaihi yawma ashhabi. Dan apa yang saya pada saat ini dan sahabatku berada di atasnya. Jazallah mungkin akan ikut istimah, ilah alam istimah, alaihi Nabi, alaihi salatul salam, al-sahabah, rozzawan Dan kita tidak mungkin berjamaah bersama-sama kecuali dengan apa yang telah Rasulullah saw contohkan kepada kita. Nasyalla najalanaminhum. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita menjadi orang seperti mereka. Nama bin Nisbah Lelagam. Adapun berkaitan dengan jamak, antara dzuhur dan asar, atau magrib dan isya. begitu pun magrib dan isya. Ema jamat takdima atau jamat takhir, ala yang telah Begitu jamat takdima atau jamat takhir. dan ini untuk pelancong. Dan ini untuk pelancong. Dan ini untuk pelancong. Dan ini untuk pelancong. Dan ini untuk pelancong. Dan Dan ini untuk pelancong. Dan ini untuk pelancong. Dan ini untuk pelancong. Dan ini untuk pelancong. Dan ini untuk pelancong. Dan ini untuk pelancong. Dan ini setiap waktunya wa begitu pun ketika merasa susah misal haraj misal susah an yaitu di kita misalnya ada dokter wa kemudian dia masuk dalam ruang operasi jam 9 misalnya yadkhul waqt adh-dhuhr dan dia masih dalam ruang operasi wala astati an yatraka hadha almarid dan dia tidak bisa meninggalkan yang sakit ini yaitu untuk keluar melaksanakan salat fama yasn'a apa yang harus dia lakukan yaitu, dia mengakhirkan zuhur yaitu dia salat zuhur pada asar yaitu dia menggabung keduanya dia keluar dari rumahnya dan dalam sedang perjalanan wa la yastati' an keluar dari jalan tersebut kerana banyak misalnya kendaraan kama yani yahduth ahyana at bagaimana yang terjadi misalnya di Jakarta na'am apa yang harus dia lakukan idh jika dia mampu untuk turun dari mobil tersebut untuk melaksanakan salat Wa illam yastati' lahu an yu'akhir yajma' ta'khir maka hanaghlah liaturun dan melaksanakan salat kalau tidak bisa maka boleh baginya untuk mengakhirkan kemudian dia jama' ta'khir nakin 'alaiha an yattaqilla akan tetapi dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu iaitu taala dia salat sesuai pada waktunya nah kira hada khairu yas'al mungkin jama' qasar ذكرنا هذا. قلنا يقصر الرباعية واجمع بين الصلاتين في السفر. نعم. ويقول أن نعم. نعم. Pertanyaannya, apakah air yang keluar dari hidung karena pilek dapat membatalkan wudhu dan solat? Hal itu karena hada fi muftalah al-salah. Apakah kita menyebutkan ini dalam pembatal pembatal solat? Ia tidak muftalah al-salah. Wada yubayn thamarat dirasat hadi al-mutun. Zakhir muftalah al-salah. Kulma yad min asyila. Tidak ada yang ini yang kita katakan, tidak membatalkan wudu. Dan kata Syekh ini adalah merupakan buah dari apa yang telah kita pelajari dari durus Semuhimah, bahawa semua yang disebutkan selain dari pembatal-pembatal yang disebutkan dalam kitab yang kita telah bahas, maka itu tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu sesuai yang ada di kitab yang telah kita baca. Nah. هو نفس السؤال واحد لا كل ورقة سؤال آه نعم نعم نعم طيب أترك السؤال هذا ذكرنا فيما تقدم. Ana maaf tibehi ulama, anak tarikah salat belkulia kafir kafir akbar. Zawjatulahih haram, wajah mati, lai gassel, lai kaffan, lai salatulahih, lai tafan mal muslimin. Nah, kita sudah menyebutkan di sini tentang orang yang meninggalkan solat yang berlama-lama. Apa hukumnya? Jadi kita sudah menyebutkan bahawa orang yang meninggalkan solat secara keseluruhan. Ini hukumnya dia bisa jadi telah keluar dari Islam dan boleh jadi kalau sudah hukumnya seperti ini boleh jadi istrinya itu telah haram baginya. Asal melafar بين هذا وبين الكافر. قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْتَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ نعم. Jadi apa perbedaan antara seorang yang melaksanakan salat dengan seorang yang kafir? Sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahasanya perbedaan antara kita itu orang-orang kafir itu orang-orang musyrik yaitu tergantung pada salatnya barang siapa yang dia meninggalkan salat maka dia telah kafir wa bainar rajul wa bainasy syirki wal kufri tarkus salat antara kekufuran dan kesyirikan yaitu meninggalkan salat nah ba'da yakni ماذا يريد بعض الناس menanyakan يريدlah engkau la tusalli Yani, diantara manusia apa yang mereka inginkan dari pertanyaan apakah mereka menginginkan tidak ingin melaksanakan sholat tidak ma mungkin ma'lum min ad-din bad-dharura man ankar wujub salawat al-khams kafir kufur akbar mukhrij minal millah walau salat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 Apakah ada si orang ulama ahlu sunnah wal jamaah misalnya mereka mengatakan bahasanya bolehnya kita durhaka kepada orang tua? Tidak mungkin. An ahd min ulama ahlu sunnah yaqool biagqul walidin. Lakin labu dan an hal tucilh bih hadal ishkal alaذي huwa beinak huwa beina al walid masalah. tidak mungkin ulama mengatakan bahasanya boleh bagi kita untuk durhaka kepada orang tua. Dan yang kita cari yaitu bagaimana kita mencari Solusi itu permasalahan antara seorang anak dengan seorang ibu. Hal mana haa antutiy al wali? Di maqsiat apakah makna seperti ini? Yaitu engkau harus mentaati orang tua dalam maksiat kepada Allah? Tidak, tidak. Lakin haa leisabukulil wali day? Tidak. Dan ini bukanlah apa durhaka kepada kedua orang tua. Yang ni jika amar al wali dalwalad bterkhas salah. Jika orang tua misalnya menyuruh anaknya untuk meninggalkan salat wa abal walad illa an yusalli al-fariidah dan seorang anak tidak mau kecuali hal ha mi uquq lil apakah ini termasuk durhaka kepada orang tua tidak ini bukan merupakan durhaka kepada orang tua karena la ta'at lil makhluq fi ma'siyatil tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala fa ba'd an-nas yas'al la usalli na'am fi antara manusia, dia mengatakan saya tidak wala asum ramadan dan saya tidak akan berpuasa wala atawarru' fi sab ad-din wa sab ar-rabb wa sab an dan saya tidak berhati-hati untuk mencela Allah atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yasna' wa yasna' wa dan dia melakukan semua perkara yang diharamkan wa atrukat ta'at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 Haiu ada ahad dari Yahudi dan Nasara? Haiu ada ahad dari Yahudi dan Nasara? Yesub Musa atau Isa alaihi salam? Apakah ada di antara orang-orang Nasrani orang orang Yahudi yang mereka mencela Musa dan Isa alaihi salam atau Yesub din Yahudi dan Nasrani dia mencela agama Yahudi dan Nasrani? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Akan tetapi kita akan mendapatkan setiap yang dia mengaku Islam, mania subhanallah, dia mencela Allah subhanahuwataala, waya subhan Nabi Sallam, dia mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waya subhan din, dan dia mencela agama. Nama. Fahamlah, amr amr mعلوم من الدين بالضرورة. Nama. Perkara seperti ini perkara yang merupakan satu yang sudah diketahui dengan darurat. Benar. Banyaklah sesiapa yang membedakan antara akhlak dan adab dan amanah. Dikatakan oleh Syekh bin Baz, antara adab dan amanah. Dikatakan oleh Syekh bin Baz, antara adab dan amanah. Dikatakan oleh Syekh bin Baz, antara adab dan amanah. Syekh bin Baz, antara adab dan amanah. Dikatakan oleh Syekh antara adab dan amanah. Dikatakan oleh adab dan amanah. antara amanah. dan amanah. Dikatakan oleh jadi Syekh mengatakan bahwasannya di dalam kitab yang telah kita pelajari bahwasannya di sana ada-ada adab makan, ada-ada adab minum, ini merupakan adab. Kemudian di situ ada akhlak, misalnya jujur dan amanah, itu merupakan akhlak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Di salat jamaah Anda taslim Wa nahnu ma'amum Hal naslim Mubasarah Bada taslim al-imam al-awal Atau nantazir Bada taslim al-thani Al-awal an yantazir Hatta yuslim al-imam Al-imam al-taslim al-thani thumma yuslim Bihutama dia Menunggu taslim imam Kemudian dia Salam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 membaca al fatiha wa dzakarna anna qira'at al-fatihah rukun fi as-sirri kita sudah membacakan bahwasanya membaca surat al fatiha itu merupakan rukun baik salat-salat yang dikeraskan atau salat-salat yang dipelankan wa hada dan ini lebih hati-hati illa -hati. ila adraka al-imam rakian yarka' wa i'tadd bi hadhihi ar dia mendapatkan imam dalam keadaan rukuk dia langsung rukuk dan tidak membaca al fatiha na'am jadi soalnya tadi apabila kita sholat di belakang imam sebagai makmum dan imam membaca al-fatihah dengan keras, apakah kita sebagai makmum tidak perlu membaca al-fatihah lagi dengan pelan? Ini sudah dijawab. Lakin jika kanal imam yusryf fi salat, wajulli salat al-musyaf fi salateh. Akan tetapi jika seorang imam mempercepat sholatnya di dalam sholat dan dia sholat seperti sholatnya yang telah disebutkan dalam hadis Yaitu seorang si yang rusak sholatnya Iaitu dia sholat dengan cepat Yang bisa menghilangkan sifat dari sholat tersebut Dan engkau tidak bisa mengikuti imam Dan mendatangkan rukun Misalnya dia sholat dhuhur Allahu Akbar takbiratul ihram Dia mengatakan Allahu Akbar takbiratul ihram famumujarrad ma qulta alhamdulillah rabbil alamin qala Allahu Akbar rak'a Dan ketika antum mengatakan alhamdulillah rabbil alamin dia langsung rukuk apa yang engkau lakukan apakah engkau mengikuti imam dalam meninggalkan rukun la tidak chaqra al fatihah bisur'ah lakin sur'ah ghair mukhilla bil Surat Al-Fatihah bisa dibaca dengan cepat akan tetapi jangan sampai itu menghilangkan atau merusak bacaan Al-Fatihah tersebut. Naam. Fa in sana'at hadha al-ma'mum huna asra' duna al-ikhlal bil-Fatihah. Wa kana al-Imam min shiddat -sura al surah qad sajada mathalan. Fala 'alayk. Al-muhim dan tati bil arkan denn imam la yatahammal arkan nعم jika orang membaca al-fatihah dengan cepat dan eh, apa tidak menghilangkan masalah misal, misalnya bacaan al-fatihah tersebut menghilangkan bacaan-bacaan yang perlu dibaca kemudian dia langsung sujud bersama imam ini tidak apa-apa lakinn la ya'ni hadha an al-ma'mum wa yaqra bi tartil wa kadha wa anna imam asra Nah. dan uh, tidak datang seorang mamum dia mengatakan dia mem misalnya membaca Al-Fatihah dengan pelan, kemudian dia mengatakan imam membaca dengan cepat. Naam, fa zakarna annu yasri' al-ikhlal bil qira'ah. Naam. Kita sudah mengatakan bahwasanya dia membaca Al-Fatihah dengan cepat akan tetapi jangan sampai dia meninggalkan atau menghilangkan bacaan-bacaan yang terdapat dalam Al-Fatihah. Naam. هذه الورقة الأولى ورقة الإذاعة. هذا؟ نعم. هل هي صح؟ Aniucalli bel Fatiha. Fakat, duduk niqra surah. Nama ini pertanyaannya, Assalamualaikum. Anamau tanya ketika anak solat, anak anak tiba-tiba menangis. Lantas anak solat hanya membaca al-fatihah tiap rokaat. Apakah solat anak sah? Nama. Dikar nafir mat kedam, anna qiraat al Kita sudah menyebutkan bahasanya. Membaca al fatihah itu adalah rukun. Wqiraaat al-Suara بعد الفاتحة سنة. Dan membaca surat setelah al fatihah ini adalah sunnah. Faika terak qiraaat al-Suara فِي الصلاة صحيحه لكن yang قص أجر الصلاة. Jika lo dia meninggalkan surat-surat pendek, misalnya setelah al fatihah maka solatnya itu tetap sah tetapi pahalanya itu berkurang. Hal yang sah. اذا صلى او صلت المراه وكان لها ولد يبكي ان تحمل هذا apakah sah salatnya seorang seorang ibu ketika anaknya menangis kemudian dia menggendong anaknya tersebut naam ya sah entahمله وتصلي به نعم yaitu sah yaitu dia menggendong anaknya yaitu anaknya tersebut menangis نعم الله اعلم نكتفي بهذا المقدار اخواننا نريد منكم An teteaawanu mana pada darasat muton alilmia yang awsa bhih ulama. Jadi Syah berwasiat kepada antum semua, yaitu untuk mempelajari matan-matan yang diwasiatkan oleh para ulama. Nuriat min hadhi leila, insya Allah Taala, an al kul yabda bedowa. Nama, ma'afsi dan kita menginginkan baik kita semua bagi antara-antara semua untuk memulai daurah yaitu dari dirinya sendiri apa yang engkau lakukan engkau mengetahui bahwasanya engkau memiliki kewajiban dan engkau memiliki kewajiban yang paling wajib yaitu untuk mempelajari agama ini apa yang engkau lakukan ta'ti ila almutun engkau datang menghadirkan matan cap engkau memulai dengan matan ini yaitu matan durus muhimma engkau mengulang apa yang kita dapatkan dari daurah ini kemudian engkau mendengarkan apa kaset yaitu lewat Mau apa lewat internet atau? atau, ah, atau lewat radio? Atau terserah, misalnya, dari alamua atau dari beberapa pelajar. Atau misalnya dijadikan CD. Atau mula mendengar. Kemudian engkau memulai mendengar. Kemudian setelah itu engkau datang atau melihat soal-soal yang ada di makalah dan menguji diri sendiri kemudian jika engkau kal usulu salasa misalnya engkau sudah misalnya sudah tepat dalam jawaban itu wa ala hadha yaitu engkau berpindah kepada usul salasah kemudian dan engkau berjalan seperti ini dalam menuntut ilmu ini annana la yumkin min ad-durus illa biz-zabt wal-hifz wal-mudzakarah wa hadhihi hiya tariqat salaf innahu kana salaf lahum majalis khassa lil-mudzakarah karena kita tidak mungkin akan mendapatkan manfaat dari daurah atau belajar itu tanpa kita teliti menghafal murojaah تحدد engkau menentukan waktu tertentu pada setiap hari yaitu untuk belajar walau kan hada dan kalau waktu itu setelah salat fajar ini lebih baik walau yakun hada al-waqt min rub' al-sa'a ila walaupun waqt itu 15 menit atau setengah jam Waktu untuk belajar, walaupun untuk belajar, dan dengan darjah muzakarah dan Kemudian, itu mengulang-ulang dan itu menguji diri sendiri. Dan menjadikan waktu yang lainnya untuk menghafal. Tidak boleh. Dan menjadikan waktu yang lainnya untuk menghafal. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh dan engkau bisa menjadikan setiap orang yang berada di sekelilingmu untuk membantumu dalam menuntut ilmu. Anta fa'a عندما تكون في السياره او في القطار او في الطائره او في اي شيء من وسائل الاتصال تستطيع ان تستمع الى الدرس MP3 مثلا عبر الراديو عبر كذا. ان كفرن ديما berada misalnya di atas kendaraan di mobil atau di atas kendaraan yang mana saja kita bisa mendengarkan pelajaran-pelajaran baik itu lewat MP3 atau HP dan lain sebagainya. Ketika telatqi بزملائك باخوانك باaqraba'ik ماذا تصنع? Ketika engkau bertemu dengan saudara-saudaramu atau teman-temanmu, apa yang engkau lakukan? Badal an tudhayy'a alwaqt fil qil wal qal wal ghaybah wan namimah wa ghair hada yaitu engkau memulai apa memulai dengan perbuatan-perbuatan yang seperti ghibah atau namimah. Masyaallah. Apa هو الاسلام? Ya, daripada engkau apa berbuat seperti itu ghibah atau namimah, lebih baik engkau bertanya apa itu Islam. Fa da'araful Islam, alhamdulillah, wal lam ya'rifu tu'allim nas Jadi kalau dia bisa menjawab apa itu Islam, maka itu kita ucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak tahu, kita ajarkan orang tersebut. Fa توقن منه 100% الذي انت موقن 100% maka Engkau bisa mengajarkan manusia dengan ilmu tersebut. Misalnya ilmu tentang salat, cara-cara salat, rukun-rukun salat. Kalau, kalau antum sudah mengilmui 100%, maka boleh bagi antum untuk mengajarkan kepada manusia yang lainnya. Hal yasah antufti? Apakah sah bagimu untuk berfatwa? Abadan, la mumkin, bal hadza al-fatwa bighair ilm kabira min kaba'ir dzunub. Wa man alladhi lahu al-fatwa? Al Apakah engkau bisa berfatwa? Tidak. Karena Fatwa tanpa ilmu ini merupakan dosa besar dan fatwa itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah memiliki ilmu yaitu para ulama. Kalau kita di atas jalan ini yaitu mendengar sarah-sarah atau penjelasan para ulama, pada setiap harinya, dan nafaz kemudian kita menghafalnya, dan nuraaj. Kemudian kita mengulanginya dan kita saling di antara kita dan kita mengajar manusia terhadap perkara-perkara yang sudah diketahui dalam agama ini dengan darurat dan engkau yakin dengan 100% dengan ilmu tersebut. L T G A R P A Maka keadaan kita pasti akan berubah. F A N U R I D Daurah ilmiah untuk setiap orang. Dan kita menginginkan mulai pada hari ini pada diri, pada, pada diri masing-masing kita, yaitu untuk memulai daurah ilmiah. Beberapa nafs yurid an yakin, dahimun qazm. Eh, yang kecil, kanak Di antara manusia mereka senang untuk menjadi orang yang kecil. Takulallah taal, ahfaz, takulah astatigahfaz. Ketika kita memanggil dia untuk menghafal, marilah kita menghafal. Dia mengatakan saya tidak mau menghafal. Qadros qallah astu'ya al dirasa. Kita mengatakan kepadanya belajarlah, maka dia akan mengatakan saya tidak mau belajar. I'atther bi umur wahy. Dia beralasan dengan perkara-perkara yaqul -perkara. andi amal. Dia misalnya mengatakan saya memiliki banyak amal. Awlad. Atau memiliki banyak anak. Laisha andi waktu. Saya tidak memiliki waktu kadzab bohong pendusta wala syak fi kadzibi dan tidak diragukan dalam kedustaannya tersebut lau tasal bertanya kepada orang ini an amr an nikah misalnya jika engkau bertanya kepadanya tentang perkara nikah misalnya hal ladaik waqt fi albahth an zawjah yatim berkaitan dengan membahar, mencari uh, atau mengumpulkan harta yaqul na'am dia akan mengatakan iya. Fama ba lak tariq Apa peduli ini dengan apa jalan untuk menuju surga. Idzan kul wahid minna sisaal yawm al qiyamah. Setiap dari kita itu pasti akan ditanya pada hari kiamat. Wa yawma yunadihim fa yaqulu ma Ketika mereka pada hari kiamat dipanggil apa yang kalian jawab dari rasul kalian? ta'alaka Allah Subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya pada hari kiamat tentang nabi tentang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal addal amanah apakah nabi telah menunaikan amanah dan dia telah menasihati umat wa ballagh dan dia telah menyampaikan wa jahada billah haqqa dan dia tidak telah berjihad dengan sebenar-benarnya jihad Engkau akan mengatakan tidak boleh tidak. Engkau mengatakan iya. Saya lakallah mada canggut fi hada lizi jahbih Nabi alaihi salat wasallam. Jikalau engkau ditanya apa yang engkau lakukan dengan apa yang datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal tعلمت. Apakah engkau telah belajar? Hal عملت. Apakah engkau beramal? Hal دعوت. Apakah engkau berdawah? Hal صبرت. Apakah engkau bersabar? على العلم Yaitu menuntut ilmu, thumma ala al kemudian sabar dalam beramal, thumma ala da'wa, kemudian sabar dalam berdawah. Falabd, antujib عن هذا. ونحن لا نطلب منكم إلا ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو جب الواجبات. Tidak boleh tidak engkau harus menjawab perkara ini. Dan kami tidak menuntut dari kalian melainkan perkara-perkara yang merupakan kewajiban yang paling wajib yang sudah diketahui dari perkara agama ini yaitu perkara yang sudah diketahui dengan darurat. an yakun lahu aulad. Setiap diantara kita menginginkan mencintai untuk memiliki anak. Aulad ala mala, ala ta'ah, yaitu anak di atas ketaatan datang, ala islam di atas Islam, ala tauhid di atas tauhid, ala iman di atas iman menjaga salat yang wajib bersama jamaah bagaimana engkau menyiru kepada sesuatu sementara engkau tidak melaksanakannya tidak boleh tidak kita harus merealisasikan kepada diri kita sendiri pertama kali sekarang setiap jil mengalami jil yang berlaku sekarang setiap masa dia akan mengajar masa yang berikutnya. Ia bermaksud, sekarang kalian itu dituntut untuk mengajar masa yang akan datang. Jika lo kalian tidak belajar, maka orang-orang yang datang setelah kalian Orang-orang yang datang setelah masa kalian, maka mereka pasti lebih buruk daripada kalian. Apa yang dilakukan Sahabat radhiyallahu taala? Mereka telah melaksanakan agama ini dan mereka telah berilmu, menuntut ilmu, beramal. Berdawah dan mereka juga bersabar. Idzan kullu wahid minna talib 'ilm. Dan setiap kita ini adalah penuntut ilmu. Wa kullu wahid minna da'iyah ila Dan setiap di antara kita ini adalah harus berdawah kepada Allah. Lakinn la yumkin an yatakallam bi illa wa huwa wathiq minhu 100%. Akan tetapi dia tidak boleh berkata kepada perkara-perkara agama ini kecuali dia betul-betul yakin 100%. فالله Allah بهذا الدين دمي الله ايتوا berkaitan dengan agama ini لا يمكن ان نكون سبب في تضييع هذا الدين jangan sampai kita menjadi sebab untuk menyia agama ini او ان الامه تؤتا من قبلنا او ان الامه تؤتا يعني يكون خراب هذه الامه من جهتنا atau umat ini rusak disebabkan kita Ana 'an ad-dirasah al-an ad-dirasah allati hiya dirasah dunyawiyah Naam saya bertanya tentang pelajaran yaitu yang berkaitan dengan pelajaran duniawi hal nahnu fi ad-dirasah ad-dunyawiyah ka diniyah apakah kita belajar tentang perkara-perkara dunia itu seperti kita belajar mengenai perkara-perkara agama. Tidak. Idenlah budi dan menggair. Inna Allah la yugairu ma'bi kaumin hatta yugairu ma'bi anfusin. Oleh karena itu tidak boleh tidak kita harus merubah Karena Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Allah subhanahu wa taala berkata, "Allah subhanahu wa taala berfirman, siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami." jahadu ay badalu ghayat al-juhd ya jahadu maksudnya yaitu dia mengerahkan segenap tenaganya untuk bersungguh-sungguh fina ikhlas dan fina tadi kata Syah yaitu ikhlas yaitu itu dijelaskan itu ay wallahi maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepada mereka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 Manusia berkumpul di pesa tersebut, kemudian mereka keluar tidak mendapatkan apa-apa. Nurih, izah jahal ulama lakum fi hadhiil bilad. Ana lest bi alim. Saya menginginkan jika ada ulama yang datang di tempat kalian dan kata saya, saya bukan seorang alim. Anya jdo tulab yagrifun mahu maulum min aldin bil dzarora. Yajdo tulab yagrifun mahu maulum min aldin bil dzarora supaya iman dan Islam syarat salat dan غيرها yaitu supaya ulama tersebut apa, mendapatkan antum semua sudah mengetahui berkaitan dengan perkara-perkara dalam agama ini yang sudah diketahui dengan darurat la an natahayya li kibar al ulama kita harus bersiap-siap ketika datang para ulama yaitu untuk menerima pelajaran mereka fa ف... la ان هؤلاء العلماء كانوا يلعبوا في الصغر jangan engkau menyangka bahwasanya para ulama tersebut mereka bermain-main ketika mereka kecil mereka adalah manusia sebagaimana kita manusia akan tetapi mereka ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-juhd dan mereka telah bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan mereka. Halal ilmu mahsur di ulama Saudi misalnya. Apakah ilmu itu hanya terkumpul pada ulama-ulama Saudi? Al-ardh la tuqaddis ahada. Al-ardh la tuzakki ahad. Bumi itu tidak memberikan rekomendasi kepada siapapun. Wa inna ma yuqaddisul mar' amalahu. Akan tetapi yang mencucikan seseorang yaitu amalan-amalannya. Fannul dan n'amal. Maka kita menginginkan supaya apa? Supaya beramal. Di sini ada dia terdapat ulama begitu pun di luar datang di sini itu ada ulama-ulama dan diantara kita sudah memperoleh manfaat dari mereka. Allah Allah. في هذا الدين تبدا من هذا اليوم بالمذاكره والمراجعه نعم ايتو حتى supaya kita memperhatikan agama ini dan antum memulai dengan apa mengulang-ulang pelajaran yang telah kita pelajari dan yang mendorong kamu untuk menuntut dan memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang untuk berbuat munkar dan menginginkan kepada kamu untuk merujah dan menambah inilah orang yang, inilah orang yang mencintaimu am alladhi adapun orang yang berkata kepadamu janganlah engkau belajar janganlah engkau mengulangi orang ini adalah orang yang tidak menginginkan kepadamu kebaikan tidak boleh tidak kita harus saling membantu Wahai ikhwan Di antara kita tidak mengetahui bahwasannya Dia adalah penuntut ilmu Nabi SAW mengatakan Barang siapa yang menginginkan kebaikan Maka Allah pahankan kepadanya agama ini Dan yang paling besar pengetahuan terhadap agama ini Iaitu pengetahuan terhadap tauhid <tuh> ta engkau berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> dan, ta dan engkau berprasangka baik bahwasanya Allah subhanahu telah memilih saya untuk menjadi seorang penuntut ilmu <tuh> dan, -ilm. dan saya tidak boleh tidak harus menuntut ilmu al imam malik rahimahullahu ta'ala imam darul hijrah Imam Malik yaitu Imam Darul Hijrah. Soilah al-Rajul mahkumun Alihi bil Qasas. Ditanya tentang seseorang laki-laki yang telah dihukumi dengan kisos. Walam ybqa ma'hu min al-Waktu illa qalil. Dan tidak tersisa baginya kecuali waktu yang sedikit. Qila Abu Abdullah, kunyaat Imam Malik. Dikatakan kepada Imam Malik rajul yang dia yang dia akan dikisas dan tidak tersisa waktu baginya kecuali sedikit apa yang harus dia lakukan apa yang dia amalkan al yusir min qira'ati al qur'an apakah dia memperbanyak membaca al qur'an atau salat-salat nafilah aw min atau berpuasa aw min atau berzikir aw maga atau apa berkata imam Malik rahimahullah yatlubul ilm dia menuntut ilmu wa illam ya'mal walaupun dia tidak beramal dengan ilmu tersebut imamul imam asy-Syafi'i rahimahullah taala imam kita imam Syafi'i rahimahullah yaqul talabul ilm afdal min shalat an-nafilah beliau mengatakan menuntut ilmu lebih afdal lebih utama dari salat nafilah lakinn la tazun anna al akan tetapi jangan engkau menyangka bahwasanya itu hadirh faqat yaitu dituntut hanya untuk mencari barakah wa adam yaitu tidak menghafal tidak mengulangi tidak mengulang-ulang dan tidak mengajar manusia dalam masalah ilmu fa al kull minna an alba'd minna kita kadang mengetahui bahwasanya dia tidak bersungguh-sungguh. Fa'anta al-an hadart fi dawrah aj'al huduruk fi hadhihi dawrah lahu fa'idah badal an yadhi' al-waqt. Antum sudah datang dalam daurah ini maka jadikanlah dalam daurah ini untuk mendapatkan manfaat dan saya berharap ketika saya sudah kembali ke Saudi saya mendengar antum-antum yaitu tetap menghafal tetap murojaah mengajar manusia dan kalian tetap sedikit demi sedikit yaitu menuntut ilmu wa yani dan saya minta maaf atas sebagian tulab tullab penuntut yang saya suruh berdiri karena saya memang ingin menginginkan kalian itu untuk mendapat kebaikan dan saya bukanlah seorang yang lebih afdal lebih utama daripada kalian lakinna insyaallah Khairul lakukan. Akan tetapi, mudah-mudahan, insya Allah saya kata saya itu lebih baik daripada kalian. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwafiq al jamiyil ma'habarza. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asta'udzukum Allahaladzilah taziyu dargu. Kemudian Syeikh tadi berdoa kepada, mendoakan kita semua, mudah-mudahan mendapat eh, ilmu eh, yang bermanfaat. Dan Syeikh tadi meminta izin untuk meninggalkan kita semua karena besok uh, Syekh akan berangkat ke Yogyakarta. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.